У затишку між горами у тихім лісі, де, здавалося, не могло тиснутися людське горе, воно повторилося. «Від кого потяглося те лихо?» питає в думках Мавра. «Хто дав початок?» А він сам, той хлопець, який вже він їй милий, як поглянула на нього, їй приведився сам той, Спусти, через котрого утопила свою долю. Межи її доли і Тетяної різниці хіба та, що то з неї скоювалося в пусті, а оце тут, у лісах. Не втерпіла мавра з тими думками у своїй тісній хаті, як згадала свою минувшину. Тетяна нагоре і вийшла. На дворі стояв чудовий, теплий, тихий вечір. Зорі висипалися на небо, мопори розцвіталися. І Мавра, усівши на порозі своєї хатини, дивиться якусь хвилину в місяць. Він вернув по мні, саме проти неї, над залісненою стіною сусідньої гори і яром, шумлячим потоком і ніби замисно перед її хатиною, Стану, навкруги глибока тишина, Повна святої тайни, У котрій все мовчки потонуло. Мавра сидить, дивиться, Наче молиться до того місяця, Що, мов, розжареним вуглем підсвічений, Неповорушно жарить над горою. Вкруг неї куди б і не зверталися очі, Темні залісені гори, що в місячнім сяєві ніби краю небес дотикаються, і з ними водно спливаються. Мавра молиться до місяця, в нім душею потонула, а з тим і в Тетянинім горі. То вона, то гриць вирінають перед її душею, мучать її, калічать, Її серце крається на згадку страшного терпіння бідної зрадженої дівчини, що, не знаючи зла, його сама ніколи не чинила, не раз, мов, з небес у саму безодню упала, і все через нього. З другої сторони знов обзивається чомусь у її душі якась струна жалю і загрицем. Він сирота. Який розказував, без матері, батька, підкинена дитина, годованець. Звідки, що, яких родичів, він не знав. На призбі під хатиною господарів у лахміті знайшли, ніби у циганськім, як докоряла іноді господиня. Мавру спогаді тих слів, мов гарячою кров'ю обіляла. Її дитина і з-під її боку зникла, а в багатих господарів у Третім селі звідси, у циганській лахмітті, на призбі якась підкинена дитина знайшлася. «Господи Боже!» зідхай вона і здіймає в якійсь німій муці Молячи руки вгору, йому божевіліє на думку, що може, може, може, аж скрикнуло щось у її душі. Це її син? Він же такий подібний. До її Любка спусти, а її дитина біла була. Господи, Боже, біла! Та ні-ні, все вона ось тут, у тій самітності. Та тепер, жалю за Тетяну, збожеволіла цілком, з розуму вже сходить. Ой, Тетяна, обізвалася над усе з болісним злойком її серце. Тетяна розбита, ним розбита. Та він чи винен? Іноді, оповідав він їй, оправдуючись перед нею за Тетяну. Іноді його серце кудись